Ewerdiko hau txamagazinean jarraitzen dugu jantzakun irratian, donostiako irrati euskaldun librean eta ordu batak eta hogei minutu ditugunean e, gaurko e, protagonista nagusia izango dugu gurekin segidan idoia dugu laister elkarrizketatzeko bueno, prest eta hain zuzen ere, seaden lagunen elkarteko kide dugu idoia. Sehaz, ezagutu araziko dugu Gaurkoan Saharar Errepublika Arabiar Demokratikoaren e, lagunen elkartea da, sehaz, eta esamezala, bela, eta berezi bat antolatu dute, eta guzti horren berri hitz egingo dugu segituan. Idoiarekin kaixo, Idoia ze Idoia hortxal dugu. Ia ba, ez dakit nik e, zein den arazoa, eta zergatikan. Bai, Idoia? Entzutea al gaitu zu, bueno, ez dakitza ez da entzuten, ea konpontzen dugun hau segidan. Ea, oraingoan sorte gehiago dugun, idoya hortxal zaitugu. Ez dara, e? Eh? Baik, eixo idoya. Bueno, ba, nik ez dakit zer pasatzen den, txaiatuko nahiz, eh? Ez pentsa hortxe txia utziko dugunik. Bueno, irugarren saiakera bat, idoiak entzuten gaitun. Gaixo, idoya? Ez dago moduik, ez da? Bueno, ba, beste modu batean ningo dugu. Horrelase ea moldatzen garen. Idoya, zuk horrelat entzuten gaituzu, ez da? Bai. Bueno, ez da mm, behar bezalako teknika ez dugu erabili, baina, bueno, hola ere, elkarrizketa egiteko moldatuko gera beraz. Bueno, bai. kaixo, lenik eta bende, idoya, ja, kaixo, zemos. Kaixo, Bueno, ba, eventxe har bat gutxuzu, ez dugun lortu e, koneksioa beharrezela egitea, baina beste modu hontan egingo dugu elkarrizketa. Eta iragarri dudan bezala, idoia, ba zu, eh, Seaden lagunen elkarteko kidea zera, Sead, eh, Xaharar Errepublikar, Errepublikar Demokratikoa da. Eta bueno, badakazue eh, lehiaketa berri bat abian. Beraz, kontaiguzu pizka bat eh eta behin, eh lehiaketan sartu horretikan, bueno, eh, zuen elkarteren eh, sorrera nola izan den eta nondikan dela herdegata elkartu zaeten. Bueno, y, bueno, Arabakozea den lagunen elkartea gea, uein dela 2005 urte jaiozan elkartea, ba nola daite Zaharare herria die laguntzeko, autodeterminazio prozesua aurrerataratzeko ta eta geroztik, ba Bon, Lankidetan, egiten eitzenegulan eh e, errefusiatuen kampamenduetan gixazkubiren arloa naritzen gea lurralde okupatuetan eta hemen, ba, Euskal Herrian zeintzibilizazioa garapenerako ezkuntza lantzen dugu ba no globalbait egoera zabaltzeko ta, ta ta bueno hola hum -hum. eta bueno zenbat kidezabiltzate se ze, den lagunen elkartean landalan Ba, berreunkideera guztira, gero lan taldez berriña daude. Zamen uh -huh. lanen bulegoan lau pertsona geha, gehi hori voluntario guztia, eta bera gabe ez zintango genuke uh -huh. ezzebein, eta hori ba, lan taldez berriña daude, gizakubideen inguruan, eskuntza arloan, eh, elikagai inguruan, emakumekin, eh, egiten dugu lan, txikatu, la, funtzionatzen dugu. Eta uh harki, -huh. bueno, eta zuen beste zenbait, e, e, ekimideen tartean, bueno, ba, lehiak eta berezi bat e, antolatzea bururatu zaizue. Eh? Mm -hmm. Eta bueno, ba, lehiak eta horri ere pixka bat e, guk, bueno, ba, hemen donostin guruan e, zabaltze lanak egiteko edo, ba, elkarrizketa hau hori dela eta hitzartu e, bueno, dugu. Eta jakin egen uke, bueno, lehiak eta zer den, e, zer nundik nolakoak diran lehiaketaren oinarriak eta guztiori albadozu behintzat, esplikatu ba iduzu. <laughs> bueno, Zajarari kantari, lehiak eta musikalada, e, gaztei zuzen dago bai, e, mesortzi urte artean hogeita mauz terarte, e, otzaiaren hogeita zespian irekienune e, ba, nola baite pea bestiak orkezteko, zehuz egun egun horretan e, hogeita mazazpi urte bete zian e, Zajararek edo beraien errepublika, aldarrikatu zutenetik eta horragatik anak eginun eh ba, epe hori e, iregitzeko eta e, apirilaren 10 arte lehenbora ba, lenbora dakate e, abestiak aurkezteko e, abestiak bueno be egon behar dia jasanean e, e, euskaraz errdaraz edo hiru zkuntzen artean aipauten arte batein ba e, ba ondo guretzat eta bueno helburua da beraien nolabait ikertzea eh ba mm, ba nolabait Zabaltzea zenolako goera dago zajara inguruan etagun bueno, eta gero abestin bitarte ez zaba, zabaldu edo. Mm -hmm, noski abestiak e, gaiarekin zerikusi izan marko luke. Mm hori -hmm, da, Mendebaldeko sajara da gaia e, ba, ba, nahi dutena horren inguruaneta mm -hmm, mm -hmm. Baina musikaldetikan behintzt ez dago gaia bada. hori eh, eh. jorratu behar, da, baina musikaletikikan ez dago mugarik eta etaedozeinin estilo edo... Forman egin daiteke, ez? Taldeka, edo bakarka, edo nahi den bezala Taldeka, bakarka, berrin dio zalsak, jijopa, e, rock, nahi dutena U, Uri horretan <laughs> musika estilo guztiak ondo daude hori e, Eta bakarra da hori, mende baldeko zahara dela Eta gai hori hartuta, bezala zuei bidali behar dizkizu eta ba, maketa txoriek Eta bueno, kanta horiek, ze uhum. modu daude zuei e, kanta horiek edarazteko? Eh, ba, ba, bueno, zede ze baten, edo, bueno, esken informatoto daian ez detazko gularzen, baina egin eh, deguna izan da web horri alde bat ireki, eta horro uh -huh. oinarritan daudan azalduta. Hori, uh -huh. eh, web horri aldea ba uh -huh. eta horre, informatio guztia dau, oinarriak ez daude, eta bueno, gero gure asmoa da, ba, beste guztiekin zede bagra batzea, eh maiatzaren 18an jaialdi bateingo dugu eta horre bueno ba, e, talde irabazleak jotzeko aukera izango du alde batetik bueno talde irabazleak edo bakarlaiek uh -huh. eta e, gero saria e, bada bada errefuxatuen kampamenduetara jatzea, ze urtero E, bertan zinemaldi e, e, jaialdi batean antolatzen da, fisa jara izenekoa, ez dakit jendeak esagutuko duen ala ez, zinon, e, bueno, ba, pelikulas zerrinak e, e, proietatzen dira hor basa mortuan, eta horrekin batera beti antolatzen da kontzertu bat. Eta arduan, ba, ireia polita irutu dituzta egun, ba hori, saria ba, ba, e, hori izatea, ba, taldeak edo, edo, edo bakarlariek, edo e, bakarlariek bidaiatzea ara, bertan jo, Eta bueno, ta gero ba, ba Facebooken bitartez edo web weborri alderemal baliaba dakete, ba horren bitartez ba pixkat fiskat ba, ikusi dutena, e, eta hola. Uh -huh, beraz, eh taola. Bueno, beraz bidai interesgarria, ez? Eh? Talde edo bakarlari horrek irabasten duenak an jo al koluke, ezta? Uh -huh. Hori da zuen asmoa. Mhm. Uh -huh. Bide batez eh bueno, ba, berarentzako hizugarrizko opari izango delarik eta noski ba rentzako, beste horren beste, ezta? Hori da, bai, hori aurten, zinemalia, bueno, e, jaiali izango da hurria, eta, bueno, ba, orduan, ba, horre, aukera izango dute, ba, besteko. Uh -huh. e, Lehiaketaran parte hartzeko EPEA esan dugu, apirila arte dela, apirila kamar arte? Amarrak. Hori da. Apirila kamar. Ba, Baina, da, gueneko, bueno, ja jasotzen ari zarete e, zerbait, irekia dago EPEA gotxailetikan, beraz, nola dijo haurengoz? Bai, yan dia du galetzeko. A berzelan 1100 jaso ditu, baina momentu eta, kietsa, bueno, ireki un 8/27an, orduan 2000 taldeak daude hor lanen. Eh, baina bai, bei asko jaso ditu eta bueno, ba mundu guztia gomiratzen dugu, aparte ba, hartzera. hartzea. Uh -huh. Bueno, gogoratuko dugu eh irubikoitza.sajararikantari. eh nola jarraitzen du zurengoei orriak. Sajara elkartea, hori da. .org Eta hortxe, bueno, ba, e, beharreko informazio guzti guztia, handago, beraz e, dudak daukanak bertara jo, eta errexe dauka. Eta bueno, ba, guke mendikan, donosti eta inguruko entzule guztiei, <coughs> elaraziko, elaraziko diegu, bueno, ba, aukera hori dagoela, e, saeden lagunen elkartearekin elkarlanean aritzea, eta bueno, ba, ez dakite zer gehiago daukagun elkar, e, itzegiteko, eta e, zer datu hastu zaigu idoea. Ba ni uzetan esan eh, begula, bagite zainangueporri aldea, baldintza pixkat eta bakarrik hori ba, ba aiak parte hartzen duten. Earki, bueno, guk ere animatuko dugu jendea ba, parte hartzen eh musika leiaketa honekin, baina baita ere nola ez, beste edozein modutan laguntzen ere zuen elkartearekin harremanetan jartzen edo zuen e, bueno, ba lanaz ezagut ezagutesan jendeak, bueno, ba animatuko dugu ere Ba, zuen, e, e, web horrian ere bisita dezaten, e, bueno, ba, entzuleak, e, nahi du interesaduenak, saharar e, errepublika arabiar demokratikoaren lagunen elkartearekin, bueno, ba, arremanetan jartzeko ezta. Perfektazia. Oso, no? Bueno, idoya, ba, eskerrik asko, e, deian gatikan, eta, bueno, gujarraituko dugu iragartzen e, lehiaketa hau, eta ea, ea pirilaren amarrerako, kantapilla bat azka zuen. Hor <risa> da, honda eskerrik asko, eh? Venga, honda Aio